Müslim, hani və onların şəhadəti. İbn Ziyad Bəkr ibn Həmrayə əmr etdi ki, Müslimi darül imarənin damına çıxarıb orada boynunu vursun. Müslim gedə-gedə Allahı zikr eləyir, Allahdan bağışlanmağını istəyir, peyğəmbər salavatullahə salavat göndərirdi. Damın üstündə dayandıqları vaxt bəlkə Vəhdət bürümüş halda damlan aşağı indi. İbn-i Ziyad dedi, Sənə nə alıb? O dedi, Ey əmir, Müslimi öldürən zaman, Qara üzlü, vəhşətli, simalı bir kişi, Mənim qarşımda durub, Parmaqlarını çeyniyirdi. Mən onu görərkən, İndiyə qədər görmədiyim qorxu, Bütün vücudumu bürüdü. İbn-i Ziyad dedi, Bəlkə Müslimin ölümü səni qorxuya salıbdır. Sonra, Qaniçən İbni Ziyad haninin gətirilməsini əmr etdi. Hanini öldürmək üçün İbni Ziyadın yanına gətirdilər. Bu zaman ani deyirdi, Mənim tayfam hardadır? Mənim qohum əqrəbam hardadır? Cəllat haniyə dedi, Oynunu qabaqə ey! Hani dedi, And olsun Allaha, Canımın alınmasında səxavətli deyiləm, və öz ölümümdə sizə kömək etməyəcəyəm. i̇bn Ziyadın Rüşeyd adında olan qulu qılıncını çəkib Hanini şəhid etdi. İbn-i Ziyad, Müslim İbn-i Əqilin və Hani İbn-i Ürvənin şəhadət xəbərini yazıb Yezid üçün göndərdi. Bir müddətdən sonra onun məktubunun cavabı gəldi. Yezid, i̇bn Ziyadın işlərinə görə ona təşəkkür edərək yazmışdı. Mənə xəbər çatımdır ki, İmam Hüseyn Məkkədən çıxaraq küfəyə tərəf yola düşübdür. Amma sən gərək mühakiməyə başlayıb intiqam alasan. Əgər şəhərdə hər kəsin müxalifətçiliyini hiss eləsən, onu tutub zindana sal.